Mă gândeam să ne uităm la a doua minune din Evanghelia după Ioan. Cum am spus, scopul acestui studiu este să o cunoaștem pe Isus Hristos. După cum spune în 1 Ioan 1, această fericire de plină este în Isus Hristos. Și dacă noi nu-L cunoaștem pe El atunci putem fi ușor uh, prostiți și manipulați de alții, să vedem, uh, vedem creștinismul într-o formă în care uh, nu este uh, cea pe care uh, Isus Hristos a intenționat-o. Și, uh, cum, cum am spus, cunoscându-l pe el și având caracterul pe care uh, Isus îl are, sau încercând să dobândim acest, car acest caracter, uh, ne va face potriviți pentru împărăția cerurilor. Avem iertarea păcatelor. Alo? Asta... Hey! Da, Laura! Uh. Alo? Laura, mă auzi? Da, vă aud eu doar ce m-am trezit. <laughs> okay. Am avut o după foarte opositoare și acum sunt foarte oposită. Mhm. Și am sa fiu alături de voi, dar am să bai și prin bucătărie, să mai fac niște treabă. Mai pune pe mut și toate bune. Ceva scurt, da? Da, da. Ok. să știi doru? Da, sunt pe aici la urmă, da. Eh. Tu zecule! Doamne, Dumnezeu să-mi dai pe Skype Dacă aștept de un de zile să-mi dai accept Lăsă, lăsă-l răjeala <grijat> Lăsă că o să-ți dea mâine Că tot nu poți să apar și măcar o să fi cu noi pe Skype Da? Oh, nu vreau să crezi s-a întâmplat de dorul cu noi S-a întâmplat ceva, o mirabă, ceva <grijat> am trezit de bețin pe ora să știi <grijat> ah. asta Ai, e... e bine, asta e bine ai de viața mea. Aș. Bun. Să, să, să revin, să revin la, la ce spuneam eu. Noi, noi când uh, ne supunem Evanghelie, când, as, când ascultăm de chemarea divină să devenim creștini, atunci avem iertarea păcatelor. Însă, uh, fiindcă suntem oameni, din când în când mai apăcătuim, și trebuie să ne cerem iertare pentru asta. Păcătuim împotriva lui Dumnezeu, ne cerem iertare lui. Păcătuim împotriva aproapele nostru, mergem la aproapele nostru și uh, rezolvăm problema cu el. Amin. Deci... Dar, scuză mă că spun, exact pe aici a făcut o grunică asta. E perfect. Da, exact cum spui tu, Așa... Uh, Ideea, ideea pe care eu vreau să o spun este următoarea. În prezența lui Dumnezeu ajung cei care sunt iertați, cei care sunt îndreptățiți prin Isus Hristos. Asta numărul 1, Dar doi, cei care vor fi în prezența lui Dumnezeu sunt cei care au o, o inimă schimbată. O, cei care au, pus omul, au dat deoparte omul cel vechi și au pus și omul uh, cel nou peste ei. Sau au, dat, uh, au îndepărtat uh, anumite vicii, anumite um, uh, impulsuri care uh, nu, nu sunt potrivite cerurilor. Și aici mă refer la uh, uh, expresii porcești, la anumine, uh, anumite atitudini. Sunt o grămadă de, de lucruri mărunte care... Uh, nu sunt. Nu sunt. Nu, nu, nu, nu. nu sunt normale. Nu sunt normale. Păi, ce e cu e ăsta, mă? Nu ce să întâmple. Fiate, puneți pe La la lasă volumul. Pune pămut! Nu, nu, nu, că nu, nu, mai gata, putem să continuăm că se de mică. Ok, bun. Așa. Uh, să revin. Deci, iar îndreptățirea în Isus Hristos și o inimă nouă. Ceea ce vreau eu acum, prin studiul acesta, este ca să-L înțelegem pe Isus Hristos, să vedem cine este El și cunoscându-L pe El, să ne apropiem de El, să ne schimbăm caracterul. Acum, a doua minune din Ioan este în capitolul 4. Și să mergem acolo. Evanghelia după Ioan. Deci, că Biblia asta mea, Ioan 4, versetul De fapt, versetul 46, parcă. Da, 46. Așa. Da, Evanghelia după Ioan 4, cu versetul 46. Eu am versiunea asta GBV 2001, versiunea literală. Mi-mi place versiunea asta. Dacă aveți întrebări legat de versiunea voastră și anumite cuvinte, putem să le discutăm. Așa, versul 46. El a venit, deci, din nou în Cana Galilei, unde făcuse apa vin. Și era un slujitor împărătesc al cărui fiu era bolnav în Capernaum. El a auzit că Isus venise din Iudea în Galilea, a mers la el și l-a rugat să coboare și să-l vinice pe fiul său, pentru că era pe moarte. Iisus deci a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, nici de cum nu credeți. Slujitorul împărătesc i-a zis, Doamne, coboară mai înainte de a muri copilul meu. Isus i-a spus, mergi, fiul tău trăiește. Și omul a crezut, cuvântul pe care i-l a spus Isus și a plecat. Dar deja pe când cobora el, robii lui l-au întâmpina și i-au adus vestea spunând, fiul tău trăiește. El căuta, deci, să afle de la ei ceasul în care i-a fost mai bine și, ei au spus, ieri la ceasul al șaptelea l-a lăsat febră. Tata l-a cunoscut, deci, <coughs> în ceasul acela, Iisus, că în ceasul acela Iisus îi spusese, fiul tău trăiește și a crezut el și toată casa lui. Din nou, Iisus a făcut acest, al doilea semn, venind din Udea, în Galileea. Bun. Uite cum, uite cum stau lucrurile. Uh, mai există o, o minune similară cu asta, în care Isus vindecă pe, uh, pe slujitorul unui uh, sutaș. Uh, uh, ceva de, de, de genul ăsta și în cazul acela Isus uh, îl laudă pe sutaș pentru credința lui Ba mai mult spune că n-a văzut o credință mai mare în Israel decât a acestui sutaș. În cazul ăsta din Ioan 4 avem de a face cu un slujitor împărătesc. Și am stat și m-am gândit de unde critica asta pe care Isus i-a dat-o. Versetul 48. Dacă nu vedeți semne și minuni, nici de cum nu credeți. Și. Poftim? E foarte logic asta că nu cred, dacă nu văd minunile și semnele. Până la urmă, dacă că trebuie să mă gândesc, uh, e și scris despre, până la urmă, că trebuie să vindece. ce. exact cum vorbește Luca, vorbește despre fața asta. Dar Isus a zis-o personal, normal, că dacă nu, dacă nu fac minunile astea, sunt nicio formă, nu vei crede. E logic asta. Măi, uh, natura umană, într-adevăr, e cere lucrul ăsta și o, o, o să mă uit la, la câteva exemple. A, am, am scos deja câteva pasaje. Pe mine ce mă, ce mă surprinde este contrastul între acel sutaș și uh, omul ăsta. Și a, a, am stat și m-am întrebat măi, de ce, de ce se află minunea asta la sfârșitul uh, capitolului 4 și cum, cum se leagă cu, cu contextul Fiindcă, dacă stai să te gândești, Apostolul Ioan, el a scris evanghelia asta și el a rânduit, el a pus, el a pus uh, uh, evenimentele pe care le-a scris una după alta cu un scop. Și am stat, să, am stat și m-am închiunit, mai. Care, care ar fi scopul? Și ușor, ușor, după aproape o săptămână de, de, de gândire și de meditație și toate astea, Câteva lucruri au început să se lege. La începutul capitolului 4, avem femeia samariteancă. Și treaba cu femeia samariteancă este una uh, uh, interesantă. Fiindcă atât femeia cât și satul a crezut numai din cuvintele lui. El nu făcuse nicio minune acolo. Și dacă aveți timp, și aveți timp. Ha, haideți să ne uităm repede peste uh, ceea ce s-a întâmplat cu, cu femeia samaritancă, bine? Da, sigur că da. Așa. Începând cu versetul 1. Uh, deci, când a cunoscut Domnul că farisei, au zis că Iisus face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, deși Iisus nu boteza El însuși, ci ucenicii săi, a părăsit Iudea și a mers din nou în Galileea. Și trebuia ca el să treacă prin Samaria. Treaba să cu trecutul prin Samaria. Uh, Samaria era un uh, teritoriu din Palestina păgân. În sensul că jumate erau iudei, jumate erau uh, uh, importați. Uh, sau nu erau uh, pur sânge iudei, ci erau o combinație dintre neamuri și iudei. Uh, iudei nu traversau prin Samaria și mai degrabă o pe pe lângă Iordan. Deci, Iisus a trecut peste prejit și a, a, a traversat prin Samaria. Versetul 5. A venit aici deci, la o cetate a numită Sihar, aproape de ogorul pe care Iacov l-a dat, dat lui fiul său. Și acolo era izvorul lui a, Iacov. Iisus deci, fiind obosit de călătorie, s-a așezat astfel lângă izvor. Era pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a spus, dăm să beau, pentru că ucenicii să plăcasele în cetate ca să cumpere de mâncare. Femeia samaritancă i-a spus, deci, cum tu, iudeu, fiind ceri să bei, apă de la, să bei de la mine, care sunt femeie samaritancă? Pentru că iudeii nu au relații cu samaritenii. Acum, treaba cu nu au relații cu samaritenii, uh, era o chestie destul de puternică, în sensul că iudeii se uitau cu scârbă la samariteni. În sensul ăsta nu aveau relații. Iar acum, deci, uh, iudeii nu, nu, nu atingeau nimic ce era al samaritenilor. În sensul ăsta, uh, uh, repulsia pe care eu o aveau față de samariteni era una puternică. La care... Uh, Acum, vre vreau să fac o paranteză. Am auzit pe oameni predicând și am citit uh, din comentarii legate uh, femeia asta care s-a dus la apă. Și, cu alte cuvinte, ei, comentariile și predicatorii, au pus pe femeie uh, la pământ, în sensul că... Au uh, acuzat-o. și au făcut-o în, în tot felul. Și. hai, hai, hai, să, hai să merg mai, mai, să citesc mai încolo, și după care să revin la mersul la apă. Iisus uh, i-a răspuns și a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel care își cere, dăm să beau, tu ai fi cerut de, fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apă vie. Femeia a răspuns, Doamne, uh, nu ai cu ce să scoți din fântână. Și fântâna e se adâncă. De unde e deci, ce apa cea vie? Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna și a băut din ea el însuși și fiii lui și vitele lui? Isus a răspuns și a zis, oricine bea din apa aceasta, va înseta din nou. Dar cine va bea din apa pe care eu o voi da eu, niciodată nu va înseta. Niciodată, ci apa pe care eu o voi da, eu va deveni în el izvor de apă, țișnind spre viața eternă. Femeia a zis, Doamne, dă-mi această apă ca să, nu mai, ca să nu mai însetez și nici, să nu mai vin aici să scot. Isus i-a spus, mergi, cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns și a zis, N-am bărbat. Isus i-a spus, Bine zis, nu am bărbat. Pentru că cei bărbați ai avut, și acela pe care îl ai acum nu ți-ese bărbat. Aici ce ai spus adevărat? Să revin la treaba cu apa. Deci, a, e zic că femeia s-a dus târziu să scoată apa, fiindcă femeile din se duceau dimineața, dar femeia s-ar fi fost o femeie de a, proastă reputație și s-a dus când nu erau celelalte femei. Acum, din experiența pe care... Uh, am căpătat-o. Comentariile astea uh, cu privire la ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, de multe ori uh, sunt destul de corecte, fiindcă au și alte referiri istorice. Adică mai sunt și alte scrieri. Dar treaba cu femeia asta s-a dus la apă, fiindcă i-a fost rușine de alte femei și așa și pe dincolo, e cam trasă de păr. Și spun lucrul ăsta fiindcă o femeie care deja a avut cinci bărbați și mai are încă unul, tu crezi că e mai pas de reputația pe care o are în, în sat? Indiferent. Ceea ce vreau să spun acum este următorul. Indiferent uh, de motiv, trebuie este că femeia asta l-a întâlnit pe Isus Hristos la fântână. Și acum eu pot să speculez. Uh, bărbatul pe care îl are, uh, vreau să uh, țineți minte, speculez în cazul ăsta. Deci bărbatul pe care îl are, uh, doar ce dobândise un, un Ferrari din uh, Italia, da? unde erau romanii. Ferrari ăsta nou era uh, cu patru cai, da? o cărăță cu 4 cai, Ferrari, care avea încă sânge de pe, pe el, de, de, de la gladiatorii din arena, când, acolo în Italia, în Roma. Deci doar ce dobândise și a zis femeie, hei, femeie, îmi trebuie niște apă să spăl uh, uh, uh, carul al meu, Ferrari, la care femeia zice, "Vorbești serios? Da, pogni din degete, du-te. Deci pot fi o mie și una de motive pentru care femeia asta, a luat ata și s-a dus la fântână. Ceea ce spune și că femeia ar fi fost de proastă reputație, poate să fie un motiv, însă nevoia de apă este una destul de banală. Ai nevoie de apă în foarte, foarte multe situații. Oricum, deci femeia s-a dus la, la fântână, l-a întâlnit pe Iisus Hristos care era obosit și... Femeia, uh, și sus trecând peste barierele astea culturale, i-a zis, dă-mi apă. La care femeia, acum trec un pic la, la, uh, în, în modul dramatic, așa. Întoarce capul ușor spre el, <cășe> poftim? <cășe> tu, tu vrei apă de la mine? Wow! Ok, deci femeia asta să prin multe, prin... Uh... Cinci bărbați, acum pe, pe s -a șaselea, nu, nu, nu se știe ce s-a întâmplat cu ea cinci. Au murit, n-au murit, au plecat, nu se știe. Uh, trecuse prin uh, destule discuții și destule uh, controverse în satul ei cu, cu bărbații și nu știu câți copii dar indiferent, a trăit și a văzut destule. Dar asta era o chestie nouă. Capul un pic rotit spre Isus. Tu vorbești serios? Tu îmi cermi apă? La care sus uh, uh, nu, nu stă la, la, la comentarii. Ci. E o -ntoarce. Dacă tu ai fi știut. D -d -d -dacă, tu ai ști... Dacă tu ai ști cine sunt eu și ce-ți pot oferi. Ce-ți pot oferi? Uh, tu mai cere apă. La care femeie acum. Pe lângă, pe lângă surpriza ei, o dă, o dă de genul, a nu numai că ți sete, dar te dai și mare, că ai o apă fantastică, o apă vie, la care femeia, acum, e o întoarce, ok, uite cum stau lucrurile. Eu sunt la fântâna asta, care are o reputație, este fântâna lui Iacov, uh, Așa și pe dincolo. Deci, și, cum spune aici, uh, <coughs> ba, ok, ba, ba mai mult, uh, pe, pe lângă faptul că fântâna asta este mai mare decât Iisus uh, care este obosit, după, după interpretare, este fântâna lui Iacov, îi spune o, o, o altă chestie. Nu ai cu ce să scoți și fântâna este adâncă. Cu alte cuvinte, apa asta are o reputație mai mare decât tine, habar n-am cine ești tu. Și doi, n-ai cu ce să scoți. La care Iisus nu, nu stă să, să se certe cu ea, ci explică apa pe care El o poate da. Oricine bea din apa asta, va înseta din nou. În momentul ăsta... Iisus se arată că fânt... apa din fântână este inferioară apei pe care el o poate, o poate da. Uh. Așa. Uh. Dar cine va bea din apa pe care o voi da eu, niciodată, da, eu niciodată, nu... niciodată. nu va mai înseta. Nu. Nu va mai înseta. Uh, nici cum nu va mai înseta niciodată. Ci apa pe care o voi da eu va deveni în el izvor de apă țâșnin spre viața veșnică. La care urmează... Momentul de. momentul realității. Acum, noi din gură uh, batem sate întregi, ardem sate întregi, uh, aruncăm sate întregi în mări și oceane. Suntem așa de războinici că noi din gură suntem cei mai tari. Însă, când vine partea practică, acolo se, se vede cine suntem. Și Femeia acum plictisită, nu spun plictisită, ci uh, femeia îi întoarce, uh, ok, dă-mi apa. De Destul cu, cu vorba, dă-mi apa aia. Ok, o vreau. La care Isus uh, o trezește la realitate. Uh, mergi, cheamă pe bărbatul tău și vino aici. La care femeia spune, nu am bărbat. Bine ai zis, nu am bărbat, pentru că. No, iar Isus i-a spus, bine -i zis că nu am bărbat. Pentru că cei bărbați ai avut și acela pe care la ai acum, nu ce este bărbat. Aceasta ai spus adevărat. Toată, toată discuția și toat, tot tonul pe care femeia l-a avut a fost doar să se ia în gură cu el. A fost doar să. Uh, critice să, să, să, să comenteze ceva. Însă la faza asta, când ea a zis, nu am bărbat, femeia a fost sinceră, iar Isus a pus accentul pe asta. Aici ai spus adevărat. Fiindcă el deja știa tonul, deja știa inima. La care femeia e trezită la realitate. Bun. Versul 19. Femeia a spus, Doamne, văd că Tu ești profet. Deci, când ea a realizat că Iisus Hristos nu este doar un om obosit, nu este doar iudeul care cere apă, ea îl, îl, îl cheamă pe, folosește titlul, văd că ești profet. versetul 20. Și acum ea abordează, ea abordează o problemă veche și serioasă. Fiindcă, stai și te gândești, uh, Iudei care erau aproape de Dumnezeu, Iudei care erau o națiune uh, chemată și uh, crescută de Dumnezeu, aveau o a lor în care, indiferent de, de situații, ei s-ar fi laudat pe ei înșiși. Însă acum vine cazul în care Uh, avem de-a face cu un profet profet care vorbește direct din gura uh, uh, care este direct gura lui Dumnezeu și ea îl poate întreba pe Iisus El îl poate, poate întreba pe acest profet, Iisus care de fapt este 100%, 100 om, 100% Dumnezeu, ea îl poate întreba direct pe Iisus direct pe Dumnezeu care treaba cu închinarea? Fiindcă dacă îl întrebe un evreu, bineînțeles că evreu o să se dea mare, dar ea vrea să știe care treaba cu închinarea. Și răspunde acum uh, versul 20. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi spuneți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Iisus i-a spus, femeie, crede-mă, vine un ceas Că nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veți închina Tatălui, ci vă veți închina... Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce știm. Pentru că mântuirea este de la iudei, dar vine un ceas. Și aici lucrul să este o profeție. Vine un ceas. Și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Pentru că și Tatăl caută astfel de închinători ai Lui. Dumnezeu este Duh și cei care se închină trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Femeia i-a spus, știu că vine Mesia care se numește Hristos. Când El va veni, El ne va spune toate. Iisus i-a spus, eu sunt Cel care vorbesc cu tine. Deci, femeia are o problemă. Unii, spun, unii comentatori spun, a, femeia când a văzut că viața i-a fost expusă de către Isus, Hristos, ea a schimbat discuția ca să nu mai fie stânjenită de conversație. Eu văd altfel lucrurile. Și nu, nu, nu numai că eu văd altfel, ci mai este încă un alt unghi, ca să spun așa, care uh, este uh, la fel de valid ca și cel uh, anterior. Eu văd lucrurile în felul următor când femeia a realizat că poate să dobândească o informație pe care nimeni altcineva nu o poate da, când ea a realizat că vorbește cu un profet autentic, atunci a abordat o problemă pe care o mânca pe ea de multă vreme, la care Isus. Nu stă să o critice, a, ce faci, mai schimb discuția de la bărbat la păcătoasă. Nu, femeie. Isus Hristos nu, nu stă să o bată la cap cu problemele ei, ci Isus Hristos îi răspunde nevoii ei spirituale. Iar aici este uh, problema, ea vrea să se închine. La care Isus îi, îi spune, uh, închinarea asta se, se va întâmpla, iar procesul ăsta are loc acum când oamenii se vor închina în Duh și în adevăr. În Duh, adică în sens spiritual și în adevăr, după cum uh, o cere Dumnezeu. Deci, ce se întâmplă mai încolo, vin ucenicii, uh, îi spun, hai mănâncă, la care Iisus le spune, voi nu înțelegeți, mâncarea mea, asta în verset 32, uh, este diferită. Și a, a, a, el, are de el vorbește despre, de fapt, lucrarea pe care el o avea de, de făcut. Și ce se întâmplă mai încolo? A, ea s-a dus în sat și le-a spus... A, stai puțin, stai puțin... A, versul 28. Atunci femeia și-a lăsat vasul de apă și a plecat în cetate. Și le-a spus oamenilor. Veniți să vedeți un om care mi-a spus, mi spus toate câte am făcut... Nu cumva este acesta Hristosul? Și au ieșit din cetate și veneau spre El. Și a, acum vin ucenicii, Isus are conversația cu ucenicii, după care, versul 39. Dar mulți dintre samariteni din cetate au crezut în El, datorită cuvântului femeii care îl mărturisea. Mi-a spus toate câte am făcut. Alo! A, al cui mobilul ăla. Așa. Să, să revin. Uh, deci, uh, când, de, deci. când au venit faris uh, samaritenii la el, versul 40, l-au rugat să rămână cu ei. Și el a rămas acolo două zile. Și mult mai mulți au crezut datorită cuvântului său. Și spuneau femei, nu numai datorită spuselor tale, credem, Uh, mă sună careva pe mine? Oricum. Nu știu cine e, dar și la mine sună. Și eu aud sunetul ăsta. Mai, ia să-l adouă pe Luță. Am impresia că Luță a fost deconectat. Și încearcă să ne sune. Aha, uh, Luță Daniel. Așa. Să văd dacă răspunde. Oricum. Să revin acum. Versul 42. Și spunea femeie, nu mai datorită spuselor tare, credem, ci pentru că și noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat mântuitorul lumii. Acum. Aceștia din Samaria, care erau jumate neamuri sau erau uh, uh, sângele lor era amesecat cu al neamurilor, l-au crezut pe Isus Hristos numai din cuvintele lor. Vine acum, uh, Isus Hristos se duce acum în, în Galilea, se duce în Cana, cetate din Cana, iar acolo vine un om din Capernaum și uh, îi cere să-i să vindece copilul. Iar Iisus Hristos îl critică. Bă, dar numai că îl critică, pe păi el spune, dacă nu vedeți semne și minuni, ni, minuni nici de cum nu credeți. Acum, uh oh, o Luță, văd un mesaj. Close. Ok. Mai, mai adaugă o dată. Ok. Uh, te mai sun. dată. Ok. să-l mai adaug pe... fratele Luța. El, el m-a sunat pe, pe Facebook, de aia, de -aia suna așa. Uh, Luța. Uh. Așa. Să vedem Ce s-a ce întâmplat? Uh, ce se întâmplă acum? Este un contrast cu. Uh, este un contrast dintre samariteni? Și omul acesta care a venit din Capernaum. Dar mai este un lucru. Deci, omul ăsta a călătorit din Capernaum aproape 37-38 de kilometri. Omul acesta este un slujitor împărătesc, după cum spune în versul 46. Iar acest slujitor împărătesc a, probabil că a folosit toate resursele ca să găsească un doctor pe măsură. Și indiferent de investiția lui, indiferent de eforturile lui, a, rezultatele au fost negative. Și s-a acum la Iisus. Problema care face pe, pe omul acesta să arate că este fără credință, este felul cum îi impune lui Iisus. Spune așa, Doamne, coboară mai înainte de a muri fiul meu. Deci a venit să-l ia, a venit să-l mute dintr-un loc într-altul. Și întrebarea se pune, bine, dar nu, nu văd nicio problemă în cere lui sus să vină, uh, să, să, facă problemă, să, să, să facă vindecarea asta. Explicația se găsește în Matei 8. Și haideți haide să citim ce se întâmplă în Matei 8. Bine? Matei, da, da, da. capitolul 8. Începând cu versetul 5, și după ce a intrat în Capernaum, a venit la el un centurion sau sutaș. Centurionul sau sutașul era un ofițer peste 100 de oameni rugându-l, Doamne, slujitorul meu zace în casă paralizat, chinuindu-se cumplit. Și Iisus i-a spus, voi veni și îl voi vindeca. Și centuriolul răspunzând a spus, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai rostești un cuvânt și slujitorul meu se va vindeca. Pentru că și eu sunt om sub autoritate, având în subordinea mea ostași și zic uneadute dute și se duce, și altuia vino și vine, și robului meu face asta și face. Și Iisus a auzind, s-a minunat și a spus celor care urmau, Adevărat vă spun, nici chiar în Israel n-am găsit atâta credință. Dar eu vă spun, dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram și Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Și fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară. Acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților." Și sus i-a spus centurionului, Dute!" fie după cum ai crezut. Și slujitorul lui a fost vindecat în ceasul acela. Iisus este acum în Capernaum. Vine o stașul la el și spune, slujitorul meu este bolnav în casă. Acum, a, sutașul ăsta, fiind un ofițer de importanță, a, îl văd pe el venind cu mai mulți alți ofițeri. Și a, mai, mai mulți soldați, ca să zic așa la care Iisus uh, îi spune o să vin cu el. Și acum am stat și m-am gândit, mă, de ce a răspuns o să vin cu tine? Dacă el ar fi, zis, dacă el ar fi dat uh, comanda asta verbală vindecă-te, poate, poate că pentru centurion n-ar fi fost de ajuns. El avea soldați, de aici un scandal între ucenicii lui Isus și soldați, deci la care Iisus, la cum văd eu, Uh, a zis, da, o să vin cu tine. Nici o chestie. La care centurionul uh, îl întrerupe și spune, nu, nu, nu, știu, știu cine ești. Și înțeleg putere, înțeleg autoritate. Tu faci lucrul ăsta, tu, tu, tu, tu doar spune și se face. Fiindcă și eu fac la fel. Spun și se face. La care Iisus este, este surprins. Wow! Wow! Fiindcă tot timpul iudeii nu făceau altceva decât să ceară dovesc, să vadă... Ia stai să răspundă asta. Uh... Uh, uh, Luță, mă auzi? Luță? Da, acum te aud, Cosme. Ok. Uh, uh, stai, stai să revin la, la studiul meu. Uh, unde e... S-a întâlnit, întâlnit și la tine, Cosmin? Nu, no, nu. No. Uh, Costi, mai ești acolo? Da, da, sunt aici. Așa. Uh, bun. Uite, uh, tu dacă încă mă auzi, Luță, uh, hai să menținem uh, uh, legătura asta. Tu prin, Sky, tu prin Facebook, iar uh, Costi prin uh, Skype. Bine? Ok, în regulă. Ok, perfect. Să continui. Uh, deci, revin. Iisus acum cum am zis, surprins de răspunsul centurionului sau sutașului, îl laudă, fiindcă sutașul nu, nu este cu sutașul nu, nu este loc de, de glumă sau de, de întors. Sutașul nu vrea pe Iisus acasă, la el, fiindcă spune că el nu este vrednic, ba mai mult. De ce atâta cale când Iisus poate să dea o comandă? A, Văd că mi-e deschisă camera aici. Mă vede careva? Eu nu te văd. Luță? Nu, nu, nu te văd. A, oricum. Să, să revin. Deci, la care, la care Iisus îl laude pentru credința lui și îi spune solicitorul tău cum îi spune cea? Uh... Uh -huh. Dute și uh, fieți după cum a crezut. Și slujitorul lui a fost vindecat în ceasul acela, asta în Matei, capitolul 8, versetul 13. Deci lucrurile astea se întâmplă în Capernaum. Isus, în minunea din uh, Ioan, capitolul 4, este în Cana. Un om de la Capernaum, probabil că acest slujitor părătesc, probabil că a auzit ce s-a întâmplat cu slujitorul a, sutașului, cu vindecarea asta, și s-a dus la Isus. Deci așa văd eu a, a, ordinea istorică. Întâi a avut loc vindecarea în Capernaum, după care sutașul s-a dus la Iisus 36-37 de kilometri până la cana unde era Iisus, să-i ceară să vină cu el la Capernaum, când el ar fi știut foarte bine că sutașul, slujitorul sutașului, a fost vindecat doar prin vorba lui Iisus. De aici, de aici îmi dau seama, de aici trag eu concluzia că această critică pe care Iisus i-a dat-o, i-a spus-o, solicitorului împără împărătesc este una justificată. Oricum, uh, acum câteva, câteva lucruri pe tema asta. Uh, legat de. Legat de, de, de credință. când Iisus a fost în Capernaum și pro probabil că voi știți lucrul ăsta, Asta în Matei 13, el a fost... Uh, uh, care, care ar fi cuvântul uh, potrivit? Uh, disprețuit ar fi cuvântul potrivit. Matei 13 început cu încideși 4. Spune așa. A venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă. Așa că cei ce-l auzeau, se mirau și ziceau, de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Acum citesc din versiunea Cornilescu. Versul 55. Oare nu este fiul uh, templarului, Nu este Maria, mama lui? Și Iacov, uh, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt uh, toate printre noi? Atunci de unde... Uh, are El toate lucrurile acestea. Și găseau astfel în El o pricină de potignire. Dar Isus le-a zis, nicăieri nu este uh, prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în casa Lui. Și n-a făcut multe minuni în locul acela, din pricina necredințelor. Și uh, chestia asta este un pic... Uh, este, este, este adevărat lucrul ăsta. Și este interesant și acum fac o paranteză. Că de multe ori oamenii nu ascultă pe prieteni sau pe prietenii sau rudele nu au o atât de mare influență cât au cât are un străin. Uh, mă refer aici. Uh, Uh, oamenii -ar, nu, nu te-ar crede pe tine, ci ar crede mai degrabă mai de pe un american, pe un, un necunoscut. Nu știu de ce, dar uh, lucrul ăsta, uh, l-am văzut că este destul de comun. Așa. Uh, ortodoxii nu sunt fraieri. Ortodoxii, pentru a elimina lucrul ăsta, au adăugat la cele, la cele scrise în scriptură poruncile bisericești. Voi ați auzit de poruncile bisericești, corect? Hello? Așa. Una, una din poruncile uh, bisericești spune așa, să nu citești cărți eretice sau de ale sectarilor. Și lucrul ăsta se, se extinde nu numai la citit, ci și la discutat pe teme religioase cu oamenii, cu oamenii din afara credinței ortodoxe. Acum, ortodoxii, de asemenea, mai, mai sunt vicleni în sensul ăsta ea asociază istoria României cu ortodoxie. Și zic așa, tu dacă te smulgi, indiferent de, uh, indiferent de modalități, că este Evanghelie, că este ateism, că este rebeliune, indiferent dacă te smulgi din ortodoxie, atunci nu mai ești român, fiindcă la cum am auzit-o și la discuțiile pe care eu le-am avut cu ortodoxii pe când eram în România, ei zic așa, românul este, este una și are aceeași identitate cu ortodoxie. Dacă tu renunți la ortodoxie, devii trădător de țară, devii trădător de mamă. Și uite de faptul că scriptura ne îndeamnă pe noi să fim uh, cetățenii cerurilor, după cum spune uh, în Filipeni 3 cu 20, că cetățenia noastră este în ceruri. Problema cu cetățenia aici nu este numai. Uh, cuvântul cetățenie, de fapt, este uh, tradus din cuvântul grecesc comportament. Deci comportamentul nostru este unul care trebuie, care trebuie să se potrivească cerurilor. Iar când Apostolul Pavel spune cetă cetățenia noastră este în ceruri, are de a face cu întreaga atitudinea noastră este în ceruri. În cazul ăsta nu mai contează țara, nu mai contează uh, religia națională, ci Isus Hristos contează. Și cum am mai spus înainte, cel care are acest comportament creștin, cel care are o, o inimă schimbată, cel care pune pe Isus, cel care pune pe Tatăl pe primul loc, este, este cel mai bun cetățean al țării respective. Este cel mai bun tată sau mamă, cel mai bun familist, este cel mai bun uh, la serviciu, este cel mai bun la școală. Fiindcă cei care pun pe... Dumnezeu, pe primul loc, respectă, din start, legile, uh, legile, uh, legile locale cu privire la infracțiuni. Uh, infracțiuni care rănesc pe altul. Mai sunt și alte infracțiuni care nu au de-a face cu aspectul moral. Și aici mă refer la... Uh, uh, critica împotriva dictatorilor. De vreme ce noi sunt liberi, în, noi suntem liberi, creștinii sunt liberi în Isus Hristos, uh, noi putem să ne exprimăm uh, opiniile fără, fără nicio problemă. Anumite constituții vor interzice lucrul ăsta. În cazul ăsta uh, mi se pare absurd ca un creștin să-și să țină gura când a, drepturile omului sau drepturile creștinilor sunt încălcate de dictatori. Oricum, să revin la, la ceea ce am spus. A, oamenii, în general, au mai multă încredere într-un necunoscut decât într-un prieten sau, sau într-o rudă. La, a, iar... O, a, mai degrabă, oamenii ar asculta pe un american printr-un translator, decât să asculte pe unul din, una din rudele lui. Ortodoxia a început să lucreze la asta și să... Lucrarea asta este una veche, fiindcă cele 9 porunci biserice sunt porunci vechi. Și de asemenea, mai nou fiindcă lucrul ăsta a apărut după Revoluția din uh, 89. Treaba cu istoria română și uh, sau istoria românului uh, împreună uh, cu Ortodoxia este uh, o, o invenție nouă după Revoluție, fiindcă după Revoluție Ortodoxia a pierdut mult, foarte mult din uh, uh, influență. Aș spune că lumea acum, din România, este mult mai informată prin uh, predicile pe care ei le aud la radio, prin uh, predicile pe care ei le pot vedea la, televiz la televizor, uh, prin internet. Și mă refer aici la predice în limba română. Ei, ei pot să vadă mult mai bine uh, fățărnicia ortodoxiei. Dacă o să vă duceți pe YouTube și puneți Biserica Ortodoxă uh, indiferent uh, uh, apostată sau coruptă sau indiferent, o să găsiți destule uh, uh, linkuri sau destule uh, uh, clipuri în care uh, foști ortodoși preoți care au devenit bapti sau pendicostati sau ce o fi, ei vor uh, uh, arăta, vor da pe față cum este biserică ortodoxă. Deci, după Revoluția din 89, a avut loc o mare schimbare, iar ortodox, și acum, un altă pe care au folosit-o a fost să arate, să, să, să, să unească românul cu tradiții ortodoxe și să, să, să inventeze lucrul ăsta. Dacă nu ești ortodox, ești trădător de țară. Și am auzit lucrul, am, am auzit lucrul ăsta spunând mi s-a spus lucrul ăsta. Deci, de-aia de vă spun. Oricum. A, bine, m-a dorut pe mine undeva că m am făcut un om trădător. Da, imediat. A, că dacă stau și mă gândesc, Ortodoxia a trădat România cu mult timp în urmă. Prin informatori și prin... A, a, câte o fi? A, bine, au mai fost și unii care au fost persecutați de, de comuniști. Dar, în general, a, Ortodoxia a cam, a cam eșuat. Oricum, legat de necredința iudeilor, în Ioan 12, cu 32, spune așa, măcar că, că, fă, că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el. Acum, Ați auzit vreodată, spunându-se, spunându vise uh, dacă eu îl văd pe Dumnezeu, acum voi crede? Vi, vi, vi s-a spus lucrul ăsta vreodată? Hello? Hello. Da, da. Măi, uh, am avut, uh, mi s-a spus lucrul ăsta, stai, stai puțin. Uh. Am vrea să că în Ioan 6, uh -huh. Sta puțin, sta puțin. Așa. Spune așa, în, în, în Ioan capitolul 6, versetul 36. Dar v-am spus că m-ați și văzut și nu credeți. oamenii care nu cred cuvântul lui Dumnezeu ar putea fi surprinși, ar putea fi so șocați de Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că toți vor crede, fiindcă aici Iisus Hristos, în, în Matei capitolul 6 și o să ne uităm la minunea asta în câteva săptămâni, două, trei săptămâni în, în Ioan capitolul 6 Isus uh, hrănește 5.000 de bărbați. Pe lângă bărbați ăștia mai erau și femei și copii. Deci câți au fost vindecați și hrăniți, nu știu. Aș putea dubla numărul, numărul ăsta lejer, să-l fac 10.000. Dar hai să stăm numai cu 5.000. El a hrănit în pustie 5.000 de bărbați. Sau au dus după el să-l facă împărat, el a, el a fugit, a mers pe apă, deci asta e minunea, o altă minune pe care o face, a traversat Marea Galilei pe apă și când a ajuns pe, la partea cea, pe celălalt mal, ă, ăștia au venit după Iisus, la care Iisus le, le spune, măi, voi veniți fiindcă ați fost hrăniți și ați avut o burtă plină și pentru asta veniți, la care, ă, și de aici a, a, apare o, o, o discuție, prin care Isus le spune că dorința lor nu este spirituală. Indiferent cum o dă Isus, ei tot nu cred pe Isus și Ii le spune în versul 36, dar vă spun că m-ați și văzut și nu credeți. Când oamenii spun că dacă îl văd pe Dumnezeu acum, o să crede în el, Acum două mii de ani au fost mii de oameni care l-au văzut și n-au crezut în el. Oamenii, cum am zis mai înainte, cu gura dau din gură și spun multe, dar asta nu înseamnă că mai... Că, că de fapt sunt și sinceri. Cum am zis, sunt oameni care dau din gură spunând că bat sate întregi, că ar sate întregi, că aruncă în... Măr și oceane sate întrezi, doar cu mușchilor, doar din gură. Dar când e vorba de fapte, <faptul> faptele sunt altă, po altă poveste, la care Iisus le-a spus acestora. M-ați văzut și nu mă credeți. <faptul> Treaba cu necredința. Există în uh, doi, uh, în Doi Împărați, capitolul 5, o întâmplare interesantă. Voi știți, întâmplarea cu Elisei și Naaman? Naaman, leprosul? Hele, mai stiți acolo? Doi împărați, da? Doi împărați. Suntem aici, căutam în doi împărați. Naaman, leprosul. Ok? Să imediat imediat E destul de multă lumină aici, unde sunt eu în beci. Acum că aninț... Ești la pedeapsă în beci sau? Nu, no, nu, no, nu. No. Uh, celelalte niveluri sunt pline de copii și gălăgie. Deci acesta este colțul meu. Și când spun colțul meu, într-adevăr nimeni nu se atinge de ce am eu aici. Cosmin 5. scuze mă doi cu Capitolul 5. Am înțeles. Versetul? Începem cu versetul 1. A, ah, ok. Uf. Așa. Haideți -ha să vedeți necredință aici. Și felul cum necredința acestui Naaman este schimbată. Și Naaman, că pe tine a oștirilor împărat, împăratului Siriei, deci Naaman este general al, al armatei când spune că pe au știrii, împăratului Siriei, a, împăratul ăsta, Siria, când a cucerit în stânga și în dreapta, nu era doar așa o bandă de o, o gașcă pe cai. Nă, nă, Deci Nama este general. Era un om mare înaintea stăpânului său și mult onorat pentru că prin el dăduse domnul eliberare Siriei. Și el era un bărbat puternic și viteaz. Un lepros. Ce înseamnă asta? Pe lângă mușchii lui, pe lângă zalele și pe lângă coiful și calul ăla frumoasă a lui și câte mai avea, undeva sub scutul lui, carnea era mâncată de lepră. Și felul cum carnea lucrează, felul cum lepra lucrează, este o este o rană care nu se vindecă. Este o rană care totdeauna este roșie și mănâncă, și mănâncă, și mănâncă până când vezi osul. Rana aia nu doare decât dacă o atingi. Așa era lepra asta a omului. Acum, a, versetul 2. Și siriene și în cetate și luasă captivă o copilă mică din țara lui Israel și ea era înaintea soției lui Naaman. Deci fata se era sclava neveste lui, Na, lui Naaman. Și ea a zis, sale: Dacă ar fi stăpânul meu înaintea profetului din Samaria, atunci el l-ar vindeca de lepra sa. Și cineva a mers și a spus stăpânului său, zicând, așa și așa, a zis copila care este din casa lui, din țara lui Israel. Și împăratul Siriei a zis, du-te și eu voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. Și el a plecat și a luat în mâna lui. 10 talanți de argint și 6000 de bucăți de aur și 10 schimburi de haine. Și a dus scrisoarea împăratului lui Israel zicând, Și acum, în, în dată ce va ajunge această scrisoare la tine, iată, am trimis pe slujitorul meu, Naaman, la tine, să-l vindeci de lepra lui. Și a fost așa, cum a citit împăratul lui Israel scrisoarea, și a sfășiat hainele și a zis, sunt eu Dumnezeu ca să o mor și să înviez de trimite acesta la mine să vină cu un om de lebra lui? Luați seama, deci, vă rog, și vedeți cum caută pricina împotriva mea. Acum, când Amman s-a dus la împăratul Israelului, s-a dus cu mult. Zece ta... -ă, 10 talanți de argint, un talant uh, este, aprox, 6, uh, din cât am citit, da, dacă mi-aduc aminte, 6.000 de bucăți de argint ar fi. Deci, uh, mult, mult. Uh, și aici, când zic bucăți de argint, ar fi ceva de genul lingouri de argint. Uh, nu stați. Nu, nu, nu, nu, nu, vorbesc ca Iurea. Uh, un talent în aur era 36 de kilograme de aur. Și mă, mă întreb dacă uh, un uh, talent în argint este similar cu talentul în, uh, în aur. Nu, in, indiferent. Uh, dacă are aceeași greutate. Deci 10 talanți de argint ar fi 360 de kilograme de argint. Că a fost atât, nu știu, dar treaba este că pe lângă argint sunt 10.000 de bucăți de aur și 10 schimburi de haine. Deci Nama nu s-a dus cu mâna goală. Când a auzit împăratul, el a zis Ha, ăsta caută scandal cu mine. Eu nu sunt Dumnezeu. Că ce chestie? Oricum. Uh, versetul 8. Și a fost așa. Când a auzit Elisei, omului lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfârșea hainele, a trimis la împărat zicând, Pentru ce se ai hainele? Să vine el acum la mine și va cunoaște că este un profet în Israel. Și Naaman a venit cu caii săi și cu carul său și a stat la ușa casei lui Elisei. Și Elisea a trimis la el un sol zicând, Mergi și spală-te de șapte ori în Iordan și carnea ta va reveni și va fi curat. Versetul 11. Și Naman s-a mâniat și a plecat și a spus, Iată, eu ziceam, va ieși negreșit la mine și va sta în picioare și va chema numele Domnului Dumnezeului său și va, și va legăna mâna asupra locului și... Vă, și vă va vindeca pe cel lepros. Nu sunt Abana și Parpar, da Damascului, mai bune decât toate apele lui Israel. N-aș putea să mă spăl în ele și să fiu curat și s-a întors și a plecat cu mânie. Hai să explic o chestie. Deci, acum, nu știu unde era casa lui. Era undeva în Samaria. Probabil că avea și un gard. Când a ajuns la poartă, la gardul ăla, un slujitor așteptat l-a așteptat la gar și a zis hei, uh, profetul a zis du te și spale, spalte în Iordan și vei fi curat. Generalul Naaman s-a enervat fiindcă uite, ce, uite la ce se aștepta el. Iată, eu ziceam, versetul 11, va ieși negreșit la mine. Deci el vrea, el visa, Naaman visa ca Elisei să vină personal la Naaman, să se roage într-o formă sau alta, să-și să lege -ne mâna asupra rănii și băbeam, să aibă loc vindecarea. El s-a așteptat la o minune, la o minune uh, în prezența unui profet, la care, în prezența lui Dumnezeu, nu ai să Stai puțin... Îmi pare rău că te-ai deconectat. Nu știu care e treabă. Oricum. Uh, să revin. Deci, Naman s-așteptat la un spectacol din partea lui Elisei. S-așteptat la prezența lui Elisei, s-așteptat la o urgăciune de la Elisei, s-așteptat la uh, la mâini, un fel de vrăjitorie. Probabil că el mai a văzuse lucrul ăsta și la alți vraci în Siria. Chice care n-a mers, în final. La care spune așa uh, versetul 13. Și slujitorii săi s-au apropiat și i-au zis. Acum, uh, generalul ăsta a plecat împreună cu câțiva oameni, fiindcă avea de destul de mult argint, destul de mult aur și hainele alea. Deci, n-a plecat cu mâna goară, doar, doar cu doi cai și uh, atât. No, uh -uh. Deci, el, el cu el mai avea uh, o, o delegație, ca să zic așa. Ia, stai putin. Așa. De ce l-a plecat cu o delegație? Acum, unii din slujitorii ăștia, oameni cu cap, oameni, oameni înțelepți, cu răbdare. Versul 13. S-au apropiat și au zis, Părinte, dacă ți-ar fi zis profetul să faci vreun lucru mare, nu l-ai fi făcut? Cu cât mai mult când îți spune spală-te și fii curat. Și s-a coborât și s-a confundat de șapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut din nou cum este carnea unui copil mic și el a fost curat. Asta e treaba cu, cu oamenii. În majoritate, noi suntem un pic circunspecți. Până și uh, Toma, necredinciosul, el a zis, până nu, până nu pun deștele pe, pe rana, pe găurile, pe coasta lui, nu voi crede. Și Iisus îi răspunde, fericii de cei care nu văd și cred. Oricum, ar mai fi un alt caz similar al necredinței cu poporul Israel din Vechiul Testament, dacă sunteți interesați. Mai asteați acolo? Da, da, da, sunt foarte multe. Din păcate, vedem foarte multe exemple în Biblie cu necredința izraelilor, da, izraelisilor, da. Până la urmă. Da. Uh, un alt exemplu la care mă gândeam era cel cu uh, uh, poporul izrael care vroia să... Um care era în pustie în cazul ăsta. Ele, poporul Israel era în tranziție dintre robia egipteană și țara promisă. Au trimis 10 spioni, de fapt 12 spioni, când s-au întors și 12, 10 au uh, descurajat poporul și din cauza necredinței, că de fapt aici este în toată, în, întreaga pro problemă uh, Dumnezeu i-a scos din robia egiptană cu o mână tare prin zece minuni. A 10a min, a, a, a nenorocire de fapt nu, nu minuni, nenorocire, A zecea nenorocire a fost atât de, de cumplită că Israelul, că, că, că Israelul a fost dat afară din Egipt. Iar acum era în, în, în, în drum spre țara promisă s a trimis 12, 12 spioni. S-au întors toți 12. Uh, raportul pe care el l-au dat a fost unul pozitiv legat de uh, belșugul din Palestina. Însă 10 din ei a, de, a descurajat poporul spunând că oamenii din țara aceea sunt prea puternici, prea mari, prea... E, e pe scurt, invincibil, iar poporul Israel va fi uh, nimicit. Prin asta arătând necredință în Dumnezeu, prin faptul că a, cu, cu un an și ceva în urmă, e doar ce fusese răsc, uh, eliberați din robie. Iar robie egipteană nu era o robie ușoară. Măi! Uh, mâncarea nu era problema, că ei aveau mâncare. Munca nu era problemă, că aveau muncă buluc. Ei, dacă, dacă o familie nășteau un băiat, ei trebuiau să omoare băiatul, pe băiatul acela. Ei trebuiau să-l să pună într-un coș, să-l pună, să pună pe, pe râul Nilului și să-l lase pe crocodil să, să mănânce copilul ăla. Robia era atât de, na de, de, de nasoală, atât de opresivă, că forța, își forța familia să-și omoare copiii. Lucrul ăsta este nașpa de tot. Iar ei uitaseră că Dumnezeu îi scosese din robia asta. Și au fost descurajați și au început să-l să acuze pe Moise, să-l acuze pe, pe Dumnezeu. La care Dumnezeu i-a zis lui Moise, ieși afară din națiunea asta, că o să-i distrupă toți. La care Moise acum negociază cu Dumnezeu și spune, măi, nu fa lucrurile să fiindcă țările înconjurătoare, incluzând Egiptul, va crede că tu ești incapabil să ții o, o națiune la care Dumnezeu răspunde, ok, va fi după cuvântul tău. Vor fi în asta 40 de zile, 40 de ani, după cum uh, spionii au fost în țară, 40 de zile. Un an pentru fiecare zi. Iar pe timp, timpul ăsta, cât ei vor fi 40 de zile în pustie, toți care au cârtit, toți, toți cei care au fost necredincioși, toți vor muri. Cu excepția copiilor. Ei s-au îngrijorat pentru copiilor. Copiii lor vor intra în țara promisă. Oricum, uh, Treaba e că... Mă întorc acum la slujitorul ăsta împărătesc. Problema este că noi avem un numitor comun în lumea asta. Pe lângă alte numitoare, numitoare comune. Dar numitorul comun este că noi cu toții murim. Indiferent cum o dai. Așa cum o spune... Autorul evrei în 9 cu 27. Că ce se dat omului să moară o singură dată, după care judecata. Noi cu toții vom muri. Nu contează că ești împărat, nu contează că ești uh, uh, sărac, boschetar. Noi cu toții murim. O altă treabă aici. Indiferent cum o dai, Oamenii mor la, la vârste diferite. Dacă stați și vă gândiți un pic, uh, Cain l-a omorât pe Abel, pe când erau ei tineri. Nu știu câți ani aveau, 20, 25, 30 de ani. Ei erau destul de tineri. Uh, când nevastă mea l-a născut pe al patrulea copil, copilul ăsta meu, bebelușul ăsta meu, era un... este un, un bebe emotiv. Da. Deci, se foarte... Când ceva nu-i convine, începe să respire mai repede și toate astea. Deci, se atacă repede, ca să zic așa. Și acum bebelușul ăsta meu, doar ce, ce s-a născuse și ceva nu-i convenea și a început să, să respire, respire mai repede și înainte să plângă. Acum, o asistentă sau a uitat la el, măi, ceva nu e regulă. La care i-am zis nevestei, copilul n-are nicio, nicio problemă. Doctorița a venit și a zis, no, noi trebuie să ținem pe bebel ăsta sub supraveghere. Și l-a luat pe bebel mea. L-a dus într-o într altă zonă, în, de la etajul respectiv. Și să mai din când în când, trebuia să se ducă acolo să, să alăpteze pe, pe copil. În zona aia se aflau bebelușii care mai aveau un pic și mureau. Zona aia era pentru bebelușii cu probleme grave. La care doctorița a venit... Deci treaba cu, cu bebele sau meu era... S-a întâmplat seara. Vine doctorița a doua zi, a, se uită la bebelul meu și ca, da, ca ce să, de, de, de, de ce să țineți copilul ăsta aici? la care sora medicală a explicat, uite așa și pe dincolo, la care doctorii se-a zis uh, neveste, copilul ăsta arată normal, nu, nu văd nicio problemă. Dar, fiindcă sora medicală are uh, o îndoială, o să ținem copilul ăsta aici. Nevastă mea mi-a zis mai încolo că era un bebe născut uh, dintr-o femeie care lua droguri. Și mi-a spus după vreo două zile că copilul ăla murise. Bebelușul ăla murise. Indiferent de vârstă, indiferent de statutul social, noi cu toții avem un numitor comun. Noi cu toții murim. Și faptul că noi murim ne arată faptul că, ne arată că noi nu avem uh, niciun control asupra morții noastre. Deci, omul am împărătesc când s-a dus la Iisus, uh, e, e clar că el era un om disperat și că în fața lui Dumnezeu el era un om sărac. Indiferent cum o, cum o dăm, Uh, un ajutor și un sprijin uh, solid, îl avem numai în uh, Dumnezeu. El ne, spate, el ne poate scoate din uh, orice încurcătură. Atâta vreme când cât noi suntem uh, aproape de El. Acum, uh, ce mai am de, de, de a zice pe aici? Uh, pe scurt, în concluzie, la toată, la toată discuția asta, primul lucru pe care noi îl putem învăța din minunea asta este că distanța nu contează la Isus, Distanțele nu contează la Dumnezeu. Dacă noi cerem sprijinul lui Dumnezeu, El ne poate ajuta indiferent de, de locul unde suntem. România, America, Dumnezeu nu trebuie să fie lângă noi în sensul fizic, așa cum s-a văzut în minunea asta. Distanța nu contează la el. Și un alt lucru pe care îl pot spune din conversația cu femeia samaritană este că Iisus Hristos, este Mesia. Și partea interesantă este aici că el a spus lucrul ăsta întâi neamurilor. După care, el a, de fapt, Ioan Botezătorul știa cine era Iisus Hristos. Știa că el este Mesia. Dar... Mai încolo o să vedeți că iudeie le întreabă, ești tu acela pe care noi îl așteptăm, ești tu Mesia? La care Iisus le, le spune, chiar dacă vă spun, nu, nu o să mă credeți. V-am spus și nu mă credeți. Deci, aici, când neamurile l-au crezut, l-au crezut din cauza cuvântului. Din cauza faptului că el a arătat o cunoștință înaltă mai înaltă decât uh, o cunoștință um, care venea de, de la oameni. Deci, atât am eu de spus despre minunea asta. Aveți comentarii, întrebări? Da, legat despre isutașul acela care a fost disperat Aha. ca să, ca să vindece pe robul lui sau ceva de genul ce da, din, din Matei, capitolul 8, da, ce cu el? Așa. Uh el, sutașul respectiv, era subordonat, el aș putea să spun, pentru că el trebuia să asculte de ceilalți mai mari. Și Iisus Hristos când a vrut să-l vindece pe robul lui sau ceva de genul ăsta, parcă, nu știu dacă e vorba despre capitolul acela, că nu ești vrednic să vii sub acopărântul meu, ci doar zic mai cu vorba și robul meu va fi tămăduit să mă rog ce era acolo. mhm. Uh, hai să mă uit, mă întorc. Uh... De asta Iisus Hristos a apreciat foarte mult uh, credința lui, pentru că acel uh, sutaș a ascultat și de stăpânul lui, înțelegi, și el nu a ținut cont într-un fel că Iisus Hristos este Mesia. Într-adevăr, acel om trebuia să se supună, mă refer, uh, celor mai mari. Și dacă el a băi, vezi că oricine ar fi, nu are ce să caute în cetate. Și acel om, sata Iisus Hristos, nu, nu îndrăznesc, să, îndrăznesc să vii sub acoperitul meu. zi doar mai cu vorba și robul meu va fi tămăduit. Și uh -huh. de asta Iisus Hristos l-a lăudat pentru credința lui. Um, de, de De acord cu tine, de, de acord cu tine. Tu, tu ai fost vreodată în armată ai fost încorporat? N-am fost niciodată. Am vrut, dar n-au luat. De ce? De ce? Nu era bun. În, în, în America, cei care se duc voluntari, uh, trebuie să aibă o, o sănătate perfectă. Iar una dintre cerințe, să nu aibă uh, cari în gură. Ni, Nici o carie. Că ne, nevasta a vrut să se ducă în... Uh, să, să, să, să se înroleze. Și i-au zis, îmi pare rău, dar tu ai câteva plombe în gură. Și cu asta s-a terminat. Acum, America... Care legătura? Cum? De ce? Uh, Mai America are o populație de peste 300 de milioane. În, popu uh, în populația asta de, 300 de, de 300 de milioane poți să găsești oameni foarte sănătoși. Și acum stai și te gândești. Te duci în diferite războaie. Te duci în uh, Irak, te duci în Bosnia, unde te duci. Ultimul lucru pe care vrei să-l ai este o durere de dinții. Deci, în sensul ăsta. Dar nu numai dinții. Trebuie să fii... Uh, nu trebuie să ai pro nicio problemă. Uh, adică... Uh, România nu știu care e treabă. Probabil că o să tragă cu vederea anumite lucruri. Uh, de, exemplu, de exemplu, nu cred că se uită la, la plome. S-ar putea să se uite, dar nu știu. Dacă dai o șpagă, acum na. Uh, oricum, mai se poate, că acum au devenit și la noi în România armată din asta profesionistă, nu mai... Fără vrejel, fără șpagă, fără de -astea. Da, Da, da, da. Mă, bravo lor! Bravo lor! Da, dacă, dacă ei... Suntem, totuși suntem în NATO, nu? Ah! Na, nato e altă poveste. E ca că... parte din NATO mă rog, e un pic mai... S-a schimbat puțin uh... <hă> foaia, să zicem așa. Bă, foarte bine. Uh, oricum. Când eu am fost uh, uh, rolat, aveam 21 de ani, da? aproape 22 de ani, fiindcă eu am fost un pic mai uh, de sezon, așa. Uh, eu, eu în loc să termin uh, liceul la 18 ani, l-am terminat la 21. Am făcut 10 clase, m-am dus la o școală profesională, am devenit electrician și pe, timp ce, pe când făceam munca uh, pe șantiere ca electrician, mergeam la seral, la, la liceu. Și în A -a. final. Asta e. Deci, eu m-am mișcat lejer. Nu, nu m-am grăbit, nu, nu mi-am bătut capul. Da? Deci, <laughs> deci la, la, dou, la 21 de ani, am terminat liceul. Acum am, o, am și o diplomă de liceu. Uh, mamut. Am făcut și eu facultate aici ca să vezi chestii. Păi, ce, ce face limba asta străină? Ce, ce înseamnă Mam. să știi o, o limbă străină? Să, să, să revin. Când, când te duci în armată... Ah, stai, stai puțin, stai puțin. Stai puțin, stai puțin. Ce scuze? Fisicul Scuze. al meu era în, a ajuns în garaj, fi, fiindcă afară este foarte frig, vreau ca ciutanii mei să intre în casă prin garaj, fiindcă nu vreau să deschidă de tot timpul ușile și să, să se facă frig în casă. Trecând prin garaj, prin subsol, căldura în casă se, se mențină. Sunt afară la ceva de genul la minus 5, 9 grade. Deci e frig tare. La noi sunt minus 14, așa, că nu-i de. Și eu care mă cu frigul de aici. Am 5 cm de zăpadă, măi. e. a venit și Dani acum și chiar de vreo 5 minute a zis să nu ne deranjez deocamdată. Așa. Deci când eu am fost în armată, un lucru l am învățat... Sigur, să, să asculți de uh, ofițerul tău. Și chestia, chestia următoare. Mi-am mintesc și uh, -amintesc un lucru interesant. Noi mărșeluiam, da? Deci eram în bază. Doar ce ne rolasem, doar ce aveam unității la... Uh, unității, doar ce aveam uniforma de, de marinar pe noi. Și mărșuliam... În deal, la vale. În deal, la vale. Printre, pe, pe lângă noi trece un alt grup, un alt pluton. La deal, la vale. La care sergentul de la plutonul celălalt strigă la noi Stop! Și noi cu toții, ca berbecii, ne-am oprit. Sergentul nostru a început să urle la noi. Ce faci, mă? Voi ascultați de inamic? Voi ascultați numai de mine. Păi, dă dai fugă, tărâși pe, pe coate, iar fugă, tărâși pe coate, iar fugă. Ce fai când tu ascult dinamigma, ne-am scos cu o pedepsă. Și de atunci am învățat să ascultăm numai de ofițerul nostru. Și nu comentezi. Asta era o altă a, chestie. Deci, așa cum a spus a, Doru, sutașul ăsta... N-a la, la discuții. El știa ce înseamnă autoritate. Deci, lucrul ăsta este foarte important când e vorba de, de relație dintre noi și Dumnezeu. mult că mi-am adus aminte acum. Dumnezeu critică poporul Israel. Am uitat unde. În Isaia, am uitat unde. Și el spune, boul nu-și cunoaște el stăpânul Stăpânul care dă de mâncare și dă, e dă apă, bol cunoaște pe stăpânul lui, dar poporul meu nu mă cunoaște. Face după capul lui. Deci, în sensul ăsta, lipsă de autoritate. A... Asta, asta, am, asta am avut de, de spus din legat de, de minunea asta. Și... Data viitoare o să ne uităm la uh, Ioan capitolul 5, la uh, minunea pe care el o face cu referitor la cu, cu, cu cel bolnav de 38 de ani. Omul ăla nu avea 38 de ani. Omul ăla era bolnav de 38 de ani. Ioan Și... um, 5? Da, Evanghelia după Ioan capitolul 5. Pentru este. viitoare. Exact, exact. Și dacă aveți întrebări sau comentarii, voi îmi puteți scrie pe Skype sau pe... Nu, nu pe Skype, pe Facebook. Eu mă uit pe pagina de Facebook mai des decât pe Skype. Am înțeles. Și mai ținem legătura. Toate bune și registrarea asta o să o pun pe internet dacă nu aveți... Dacă nu A. aveți... Nu avem, nu avem. Nimic împotrivo. Ok. O, mulțumim, Cosmin. Mulțumim, Cosmin. O seară bună. Și, și vouă la fel. La revedere. De fapt, o zi bună la A. tine. Atei e prânz. <laughs> da, fa fac un om de zăpală. Ok. A, <laughs> da. Hai să închizi și... Aici cu... A, s-a închis. Ta-da! asta. Ok.